Галина Вдовиченко. Інші пів'яблука. Зараз відчувається потреба в оптимістичній прозі, такій, яка залишає посмак любові до життя. Передмова. Шановні читачі, ви тримаєте в руках продовження дебютного роману Галини Вдовиченко «Пів'яблука». Я прочитала першу книжку пані Галини майже п'ять років тому, але досі пам'ятаю те приємне відчуття. Це була хороша казка про пригоди чотирьох подруг – Магди, Галини, Луїзи та Ірини, до рук яких потрапило яблуко. Яблуко було непросте, а... Але закінчуються пригоди, карети перетворюються на гарбузи, а магічні атрибути втрачають силу. Добре, якщо вони живуть в фантастичних королівствах і цукрових вежах, де магія не закінчується ніколи. А що, коли це чотири звичайні жінки? Ви таких зустрічаєтесь в житті. Вони ходять тими самими вулицями, п'ють каву в тих самих кав'ярнях і переймаються тими самими речами, що й більшість людей на світі Родина, робота, кохання, дружба. Галина Вдовиченко вирішила розкрити нам цю таємницю і написала про життя, мрії і переймання героїнь у часи, коли чарівне яблуко втратило силу і заснуло на полиці зі слогіками. Яблуко заспокоїлось, виконавши побажанню. Заспокоїлось і врівноважилась кожна з героїнь. Мене тішила, як завжди, смачна та багата мова письменниці, чудове поєднання колоритних діалектних слів із вкрапленнями сучасного сленгу. Авторка чудово володіє мистецтвом опису місць, ситуації, людей, так легко уявити світ, у якому живуть чотири подруги, їхній вигляд, одяг, побут. У романі є ще один важливий персонаж – це скульптор Пінзель. У побутове тло тексту вплетена містичність, якою віє від його постаті. Місця, де майстер народився, жив, кохав, творив, храми, де стояли його скульптури, образи, що він їх створював. Пінзель постає не просто історичною особистістю. Він надихає Галину і Ірину на творчість, переплітає долі персонажів. Його присутність у творі відчувається повсюдно. Як на мене, це неабиякий козир. Він піднімає текст над жанром жіночого роману кудись у позажанровий простір. Важливий етап розвитку української культури – обростання історичних постатей легендами, міфами, літературою. Дивовижне явище, коли суха небагата біографія скульптора наповнюється життям на сторінках книжок його співвітчизників. Мене зачарувала географія, в якій перебувають персонажі. Здавалося б, ну що тут такого? Живуть собі жінки у Львові, ходять інколи в Карпати, навідуються часом до навколишніх міст. Так живе дуже багато людей. Але крізь призму авторського сприйняття бачиш цей звичний світ з особливого ракурсу. Це замилованість рідним Львовом, його історією, колоритом. Це очарівнення Карпат, овіювання їх легендами, старовинною магією і прадавніми віруваннями. Це маленькі містечка, що струшують із себе провінційний присмак і постають гордими з глибокою історією, з легендами, з таємницями навколо своїх вулиць, ратуч і підземель. Роман читається легко, на одному диханні, і залишається приємне відчуття, як від хорошої розмови з близькими друзями, як від мандрів маленькими гордими містами, як від дотику до таємниць старовинних майстрів. Марися Руцька, художниця. Галя. Землетрус у рукомищі. Рукомиш – село в Бучицькому районі Тернопільської області. І ніколи не вимовляти цих слів, я не маю часу. Бо з кожним разом, з кожним повтором час шагриневою шкірою слухняно тане, маліє, всихається. Табу на цей безглуздий вислів. Він ковтає хвилини з годинами, наче потвора, ненажерлива рибина чотири слова. І прощавайте плани, мрії, надії і наміри. Перевірено безліч разів. Усе піде не так, як хотілося. Ось у чому секрет. Занадто часто вона вдається до цієї буденної фрази, наче сумирно і безнадійно виправдовується перед собою. І саме тому не встигає. Саме від того застрягає в хащах необов'язкових дрібниць. У цих словах Розгадка браку часу. Вони усьому винні. Я не маю часу, я не маю часу, я не маю часу, я не маю часу, я не маю часу. Звучить як мантра, наче заклинання. Програмуєш свій день на постійний цейтнот, на даремну біганину, на безглузду шарпанину. Бо ж слова означають не просто багато, вони означають усе. Ми є. І наш час разом з нами. Природно і нерозривно. Вірною тінню в сонячний день Він у нас є. Обов'язковий, як дихання та рух. Бо ми живемо. Існуємо. Час у нас є. Аромат квітучої липи та нічного дощу Вірвався у розчахнуте вікно.